الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه والله اما بعد يجوز في قولوا الاسلام تئندليا نقوم بشنا مسائل التوحيد لا يوجد اية فيكم لموا مغيره ما الشيخ يمعو قول الله تعالى wala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun ayayi Allah subhanahu wa ta'ala anatweleza sisi wanaadamu kuwa msimfanyie Allah tabaraka wa ta'ala wa shirika na ilhali ninyi mnajua mnajua kabisa kuwa Allah tabaraka wa ta'ala hana washirika katika ndiye ndiye pekee yake ndiye kuumba kuleta mbua katika kuyafanya yale ambayo yanafanyika katika ulimwengu huu Allah peke yake ndiye ambaye anaweza kuyafanya na vilevile hana mshirika katika ibada zake Allah tbaraka wa taala yeye peke yake ndiye ambaye anastahili kuabudiwa na vilevile hana mshirika katika majina yake majina yake ni yake Allah na sifa zake ni zake Allah tبارك وتعالى <سؤال> wa chochote katika ulimwangu huu kwa hiyo Allah tبارك وتعالى <سؤال> tweleza kuwa fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun msije inakusanya kusanya shirki zote ambazo zimekataa kama vile tunapojua shirki imegawanyika mara ngapi mara mbili kuna al shirku akbaru wa shirku al asghara kuna ile shirki kubwa na ile shirki ndogo shirki kubwa ikiwa mtu wa taifanya basi itamtoa katika uislamu kabisa huyo akitaka kurudi katika uislamu lazima tena fayanini nini alpigisha shahada kama vile mtu kwenda kuabudu kwenye makaburi ukaenda ukanyenyekea haja zako kule ukawaomba wale wafu kuwa ndio watakusaidia hiyo ni shirki kubwa ambayo yamtoa mtu katika Uislamu ikiwa yeye atataka kurudi katika Uislamu Shati atige shahada tena mara mara pili kwa sababu ni mshirikina huyo ambaye amefanya shiriki kubwa na kuna zile shiriki ndogo ambazo hazintoi mtu katika uislamu zinaingia katika maafia nazo pia ni wajibu kwa muislamu kujekusha nazo Shiriki ndogo kama vile ambavyo sheikh atali atazielezea hapa kwa sababu ameleta mlango huu kutanbahisha kuna mambo madogo ambayo mtu aweza kuyafanya na ilhali yeye akawa ameghafilika kuwa yale mambo sio mambo ya haramu wala haingii katika shiriki na kumbe hayo mambo ni nini nishir waweza kutamka kauli kama vile useme mashaallah wa shiita masha Allahu wa shiita yani akitaka allah na ukitaka wewe ndio jambo lifanye nini liwe hiyo ni shirki mkaulia ambapo ni kitu kidogo mtaweza kuona kwamba ni jambo ambalo halina dhan lakini lina madhara makubwa sana kwa sababu umeshamshirikisha Allah tabaraka wa taala kwa lile jambo halikofanyika mpaka atake Allah na utake na utake wewe kwa hiyo hadhal bab fihi بيان ان حقيقه التوحيد هو الابتعاد عن كل نوع من الشرك صغيره وكبيره mlango huu na kutubainishia kuwa uhakika hakika wa yako ili tauhid yako iwe ya kisawasawa ni wewe kujiepusha na aina yoyote ya ushirikina sawa uwe ule ushirikina ni mdogo au uwe ule ushirikina ni ni mkubwa wa minashriki al-asghari huwa talaffu bialfazin allati tunafi kamala at-tauhid na katika zile shirki ndogo ni zile matamshi au yale matamshi mtu ambayo anatamka yanayompunguzia ile tauhid yake na kuwa si tauhid kamili inapingana na nini na mlango wa tauhid kama vile tulivyosema mtu kusema masha Allahu shida au ukasema a'udhu billahi wabika a'udhu billahi wabika bika ya nataka ulinzi kwa Mwenyezi Mungu na kwako Tiari hapo umeshafanya nini umemshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala shirkindo au mtu akaapa kwa mababu zake au akaapa kwa kitu ambacho Sicho Allah subhanahu wa ta'ala eh Mathalani, ukasema eh, wa, wa abi au wa ummi au wakatha. yani ukaapa na kitu ambacho eh, Sicho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hiyo pia inaingia katika shirki shirkindo au ukasema laila Allahu wa anta yani lau kama si allah na wewe kitu kama hicho pia kinaingia katika shiriki ndogo au nisbatu ni'am ila ghayrillah kama vile mtu katika mlango kulopita yani kuinasibisha ile ya allah kwa asiyekuwa kuwa allah kama hizo neema alipata kwa ujanja wangu akili yangu au kwa elimu yangu hizo vitu vinaingiza mtu katika shirki nini shirk kino wali ajli dalika atal muallif bihadal bab na kwa ajili hiyo utaona huyu mwenye kitabu sheikh muhammad bin abdil wahab ameleta mlango huu ili atubainishie hey, mambo kama haya kuwa ni mambo madogo mtu anaweza kuona lakini ni yanamuingiza katika shiriki ndogo na ikiwa mtu ataendelea kufanya hivyo basi ataingia katika shirki kubwa kwa sababu kidogo na kidogo na kidogo basi kujaza mpaka kikawa nini kikawa kikubwa wa ayyakuna qalbu almuslimu murtabitan billahi fi kulli lahda Na la jumla huu ili a, a, a, ule moyo wa muislam daima uwe umefungamana na Allah subhanahu wa ta'ala katika kila dakika matamshi au vitendo vyako vimefungamana na nani na Allah subhanahu wa ta'ala wakana hadhi al-alfar shirkan bisabab al-waw nizi matamshi au haya matamshi yamekuwa ni ushirikina kwa sababu yanini? ya nini ya waw laula Allah wa anta au ma sha Allah wa shi'ta eh au kaapa kwa asiyekuwa Allah Tabaraka wa taala kwa hiyo hii wawu hapa katikati Ndiyo imefanya matamshi haya yakaingia katika nini katika shirki kwa sababu gani li'annaha tufidu at-tashriki walmusharaka baina al kwa sababu hii wawu inafaidisha kushirikiana kati ya vitu vitu viwili yani hii wawu inamaanisha ina, ina, ina, ina, ina kuwa kuna ushirikiano kati ya vitu viwili Ukisema laula Allah wa anta tiali umeweka ushirikiano kati ya Allah na yule ambaye unamwashiria katika yale maneno ya Kwa hiyo imekuwa ni ushirikina mdogo kwa sababu ya hii wao ambayo iko hapa katikati. Wakala ahlul ilm bila fil ahlul ilm yajuzu isti'malu thumma li'annahu la tufidu at ahlu al-ilm wasema inafaham mtu kutumia thumma eh? yani lawla allahu thumma anta eh? Au ma masha allahu thumma anta Hii thumma haifaidishi ushirikiano kati ya kati watu wawili bali inafaidisha taqim yani baada kuwa Allah tabaraka wa taala ameshakufanyia jambo lako kisha huyu ni sababu tu ya ile jambo kufanikiwa lakini si kwamba yeye ndo amefanikisha ile jambo. Kwa hiyo wau na thumba ni vitu to tofauti. Wau maanisha ya musharaka kati ya vitu viwili. Na hii thumba inamaanisha takibada Ya Allah tabaraka wa ta'ala ameshakufanyia nini kisha huyu ni ni sababu tu katika kufanikisha ile jambo. Lakini wasema ulama والاكمل ان يقول لو الله لما حصل هذا ما شاء الله وحده وكمليه في التوحيد ان انت قسما تقول لو الله بس وكمتجي الله بكي او وكسم ما شاء الله وحده الله بك kwa huyo ndio ukamilifu wa wa tauhid lakini kuweka wao hapo inakuwa katika shirki shirki ndogo ambayo tumekatazwa fala tajalulillahi andada wa antum الله msimfanyie allah tbaraka wa taala meungu ilahi nyinyi mnajua ibn abbas radiyallahu taala anhumah fi hadhihi alaya ketika kusharehesa hiaya fala tajalulillahi نشرك يعني مش يمفنيه الله تبارك وتعالى انداده وشركينه انا سمى شرك شركي من ذبيب النمله ونيل الشركه امباله اجفيت كلكو يلمندو و يله مددو مدوغو سنه دودو شركين دوغو امجفيت كلكو موندو و يله مددو مدوغو يلي امباي نايتوو على ثات سوداء في ظلمه الليل ايه yule mdudu mtungu ambaye anatembea katika jiwe kubwa eh ambalo jiwe lile ni tena katika kiza cha usiku Utamuona dhifu huyo mdudu au utamsikia dhifu kiza cha usiku eh mdudu kama yule yuko katika jabali atembea sasa hii shiriki ndogo imejificha sana kuliko vile ambavyo amejificha huyu mdudutungu katika lile jbali kubwa ambalo ni katika usiku wa giza. ni kitu ambacho mtu aweza kukifanya bila, bila ya kujua akaona kama amefanya jambo la kawaida. Kwa hiyo ndio maana natwambia ni kitu ambacho kimefichika sana hii shiriki ndo. Kisha katuwa mfari wa huwa antakula. wallahi Wahayatika Ya wa, hayat, wa yani unaapa na Allah tabaraka wa ta'ala kisha unaapa na uhai wa kwa yule ambaye unamzungumzisha una wallahi wahayatika ya fulana au wahayati unaapa na uhai unaapa una na Allah kisha unaapa na uhai wa mtu mwingine kisha unaapa na uhai wake mambo kama haya ni shirki ndogo ilojificha ambayo mtu kuitambua inakuwa pia ingine ni ni viguru wataka usome watakulu laula kalbi ya hili la atana allusus. yani kama si ulinzi wa hui bwana tungevamiwa sisi na na majambazi ukasema yoo kama si ulinzi wa wa hui bwana tungevamiwa na nini na majambazi Hii pia inaingia katika ushirikina ambao ni ni mdogo. au ukasema Wakaulu qawlur rajul lisahibi na kauli ya mtu kumwambia mwenzake mashaallah wa shida ibn Abasi alisema hii pia imejificha ni shirki ndogo mashaallah wa washita wa kaulu wa qawlu rajul laula allah wa fulani la tajal fiha fulani asema ibn Abasi usimweke fulani hapo ndani sema laula allah basi yatosha lakini ukimweka laula allahu wa fulani hiyo tayari imeshakuwa ni shirki هذا كله شرك ابن عباس haya ni mambo ya ushirikina rawao ibn abi hatim hadithi hii imepokewa na ibn abi hatim au atharihi imepokewa na ibn abi hatim na umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala an wasima anna rasul sallallahu alayhi wa sallam qal, sallallahu alayhi wa sallam man, man halafa bi ghayri faqad kafara aw ashraka wale ambaye atakaye hapa ataleta kiapo kwa asiyekuwa Allah Tabaraka wa taala atakuwa yeye amekufuru au amefanya nini ushirikina hapa wale ambao wasema nishakufirra imam mtume alisema faqad kafara au mjuma alisema faqad ashraka na katika mambo mawili inaitwa shaqun firran kwa hiyo ni hatari sana ikiwa mtu ataleta kiapo kwa kutumia vitu vingine Bisubokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hadithi hii pia imepokewa na Al-Rawahu Tirmidhi wa hasanahu wa sahihahu Al-Hakim Allah kesho tutendelea na mlango huu tukome hapa Allah Tabarak wa Ta'ala tujalie نعود نيوديكوشا نشيركي ندوغ ونشيركي كعبا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعوا احسنه صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين